și în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aduce, iubiți ascultători, programul numărul 178. În cadrul acestor programe, noi ne-am ales să studiem, împreună cu un alt slujitor al lui Dumnezeu care a pregătit pentru noi această lucrare, Noul Testament. Lecțiunea de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 21 și vom începe citirea cu versetul 12, după care cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge restul de versete pregătite cu multă bucurie și dragoste pentru toți cei care iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Înainte de a pătrunde în lecțiunea noastră, așa după cum ne este obiceiul, ne ocupăm să vă aducem, dragi ascultători, câteva știri cu privire la viața și activitatea Apostolilor Domnului Isus. Alături de datele cuprinse în Scriptură cu privire la ei, am mai adăugat și ceva date culese din istorie, din tradiție, așa cum ne le-au lăsat și noștri. Astăzi vrem să vorbim ceva despre Luca, cel care a scris Evanghelia a cărui nume îl poartă, și vom afla despre el ceva date informative. Luca, doctorul prea iubit, a fost un convertit dintre neamuri. Aceasta se înțelege din comparația textului din Coloseni 4 cu 11 cu textul din 4 cu 14. El nu era dintre cei tăiați prejuri, el era medic. Nu știm când s-a convertit, căci deși avem scrierile sale, Evanghelia și faptele apostolilor, din motive de modestie niciodată nu se reliefează pe sine. Din stilul literar al scrierilor sale, precum și din caracterul conținutului, se constată că a fost un grec bine educat. Cercetările moderne au pus în lumină faptul că Luca a fost un istoric de mână. întâi. Precizarea datelor, a împrejurărilor, a locurilor geografice, indicarea funcțiunilor în termenii oficiale ai vremii, Terminologia specifică în descrierea boalelor, redarea sinceră a faptelor, toate acestea i-au făcut chiar pe critici să acorde o înaltă prețuire El s-a unit cu Apostolul Pavel în lucrarea sa misionară la Troa Amănântul acesta se observă în faptele Apostolului capitolul 16 cu versetul 10 și 11 în expresia Am căutat îndată să ne ducem în Macedonia Deci și el era cu ei el i-a însuțit până în Filipii, dar acolo nu a avut parte de prigoană, așa că el n-a părăsit cetatea. Lucru ce se înțelege din folosirea verbelor la persoana a treia plural. El se unește cu ei din nou în lucrarea misionară către sfârșitul celei de a treia călătorii a lui Pavel, descris în faptele 20 cu 6. De aici, în descriere, el folosește iarăși verbele la persoana a plural. Se pare că o perioadă de vreo șapte-opt ani el a lucrat prin împrejurimile cetății Filipii. În continuare, el a rămas mereu cu apostolul Pavel, chiar și în timpul întemnițării sale la Roma. Cu ceva timp înainte de martirajul său, Pavel scrie mișcătoarele cuvinte din 2 Timotei 4.11. Numai Luca este cu mine! Aceasta arată adânca credincioșie și alipire a lui Luca de bătrânul Pavel. Se pare că l-a însoțit până la martiraj. Ce s-a întâmplat cu medicul Luca după decapitarea marelui său prieten, nu știm precis. Faptul că a avut contact apropiat cu Pavel și cu unii din cei mai de seamă conducători creștini ca Barnaba, Filip, Iacov, fratele Domnului, Marcus, Sila, Timotei și alții, precum și faptul că a vizitat Palestina, a fost la Ierusalim, după cum reese din faptele 21 17, i-au dat cea mai bună oportunitate de a culege datele în legătură cu viața Domnului Isus și a compune Evanghelia sa. Lucrul acesta îl vedem bine în Luca 1, versetele 1 până la 4. Se spune că ar fi avut parte de o viață lungă, atingând 84 de ani. Tradiția din vremea lui Grigore de Nazianz spune că Luca ar fi suferit moarte de martir. Iubiților, așa cum s-a spus, nu se cunoaște precis felul în care și-a sfârșit viața și omul acesta. Dar toți acei care sunt urmași ai Domnului Hristos și care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos, potrivit scripturii scrise de Apostolul Pavel în cartea lui Timotei, vor avea de suferit vor fi prigoniți într-un fel sau altul și omul acesta a fost prigonit după cum și eu și tu iubite ascultător dacă vrei să treci cu dragoste cu Evlavie în Hristos nu ai altă cale decât să fii prigonit prigonit în familia ta prigonit în societate prigonit pe peste tot huiduit și fugărit la fel cum a fost domnul Isus pentru că a făcut binele și pentru că a iubit pe oameni cel care este urmașa lui Hristos nu poate să aibă un alt drum Doamne Tată Ceresc, ne aflăm din nou în fața cuvântului Tău și în următoarele 30 de minute vom auzi cuvântul Tău. Ajută-ne să fim receptivi față de El și să permitem Duhului Tău cel Sfânt să-L facă viu și adevărat pentru viețile noastre. Ajută-ne apoi să-L trăim și trăindu în mod practic să-ți aducem slavă și cinste care ți se cuvine. Amin. Mai greu de ar fi cu mai greu de-ar fi cu orice pas Să-mi ardă viața toată Să pot orice, dar să te las Să pot orice, dar să te las să nu pot niciodată. Să nu pot niciodată. Iubiți ascultători, suntem cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 21. Citim versetul 12, urmat de gândurile ce îl însoțesc, și apoi cu voia Domnului ne deplasăm în continuare. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Haideți acum să găsim câteva gânduri în legătură cu acest verset, gânduri care să ne-l facă real și de folos în viața noastră. În privința aceasta, filozoful Spinoza spunea un cuvânt potrivit. Templul a decăzut și s-a prefăcut în teatru în care nu vorbesc învățătorii bisericii, ci oratori, printre care niciunul nu este îndemnat de dorința de a lumina poporul, ci de dorința de a izmulge admirația și de a defăima în public pe cei ce gândesc altfel. Iată deci, iubiților, cum schimbă diavolul lucrurile. Chiar și ateii observă lucrul acesta. Spre exemplu, Engels zice așa, Creștinismul din secolul 1 a fost departe ca cerul de pământ de religia mondială de mai târziu, fixată în dogme și ceremonii. Creștinismul acesta este de nerecunoscut. Creștinismul secolului I nu conține nici dogmatica, nici etica creștinismului de mai târziu. În schimb, găsim aici bucuria luptei și încrederea în biruință. Acolo unde intră Iisus răstoarnă toată rândul era veche, chiar dacă e vorba de templul lui Dumnezeu, Căci orice rânduire care nu vine de la Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu, este de la deavolul, oricât de religioasă ar părea și oricât de sfânt ar fi locul unde este așezată. Una din plăcerile și metodele diavolului de a înșela este să se introducă în lucrarea lui Dumnezeu și acolo să-și așeze el mesele și scaunele lui, Banii lui, porumbeii lui și toate acestea să le pună în așa zisa slujba adevărului, după cum odinioare negustorii se așezaseră în templu, contribuind și ei chipurile la jertfele cele ce se aduceau acolo. O, cât de viclean este diavolul! Cum știe el să mânjească tot ce-i sfânt și ceresc cu lucrările lui care par frumoase și necesare în templul lui Dumnezeu? Când vine Domnul Iisus, însă, totul se luminează și se descopere în adevărata înfățișare, și binele, și răul, și adevărul, și minciuna. Numai în lumina Lui vezi ce contribuie și ce nu contribuie la lucrarea Lui Dumnezeu, și numai puterea Lui răstoarnă toate mesele și scaunele, oricât de vechi și de întărite ar fi. Mare dreptate avea Nicolae Iorga când spunea așa, Hristos a alungat pe vânzătorii din templul Ierusalimului și ei s-au ascuns în biserica Lui. Prezența Domnului Isus arată limpede cât de mârșavă este fapta schimbătorilor de bani. Mândria, slava de șartă și interesele de tot felul sunt banii diavolului pe care îi introduce în adunările și bisericile creștine. Și cât de repede schimbă omul adevărul și dragostea cu acești bani. Ce repede calcă în picioare tot ceea ce este sfânt, numai să aibă cât mai mulți din blestemații bani ai diavolului. Chiar și neprihănirea proprie este banul satanei, este lucrul străin în casa lui Dumnezeu. Cu toată dreptatea spunea teologul german Karl Barth, spunea el așa, Omul socotit neprihenit din cauza evlaviei dobândite prin sforțerile lui este ultimul obstacol puternic la acțiunea lui Dumnezeu. De aici decurge curățirea templului. Unii vând porumbei, simbolul păcii. Adică ei dau o pace care nu-și are izvorul în Dumnezeu, cum găsim scris în Ioan 14 cu 27. Tot ceea ce nu izvorăște din Dumnezeu este fals și nu aduce lumină și fericire în suflet. Se cunoaște îndată și inima, și adunarea în care a intrat Isus, felul lui de a fi. Acolo nu se mai văd nici mese străine, nici scaune străine și nici bani străini. Totul a fost răsturnat. În vechiul Templu, Domnul Isus s au umplut de o mânie sfântă și așa a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Nu poți iubi adevărul dacă mai întâi nu urăști minciuna. Trebuie să fiu un ales al lui Dumnezeu pentru a cunoaște iubirea în revărsări de ură. Domnul Isus este miel, dar în același timp este și leu. Un om al lui Dumnezeu, Richard Wurmbrand, spunea că lupta este mama tuturor lucrurilor. A lupta împotriva răului este mai important decât așa zise iubire molatică. Un singur leac nu ajută la toate bolile. Sunt cazuri când e nevoie de forță, nu de sentimente duioase. Unor vânzător nu le merge la inimă, vorba blândă. Iată ce zice și poetul Persan Sadi. Câtă vreme trebuie să devii aspru, e o greșeală să te arăți blajin. Curățirea templului inimii noastre să o facem zilnic cu și să ne portăm aspru cu toți vânzătorii din ea. Pavel spune la 1 Corintenu cu 27: Cum mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire? Să nu aibă niciun profit euul meu, să nu schimb cumva valorile lui Dumnezeu câștigându-mi slavă de șartă. O, nu, nu vreau lucrul acesta. Acolo unde intră Isus, felul lui de a fi, totul se supune rânduielii lui. Totul îți din el, prin el și pentru el. Totul poartă pecetea și mireasma lui. Acolo se pot aduce jertfele adevărate, curate și fără cusuri, plăcute lui Dumnezeu, pentru că totul este luminat și sfințit de Iisus de felul lui. Doamne Iisuse, fă Tu cu felul Tău de a fi o necurmată curățirea templului vieții mele. Dă Tu afară tot ce este străin de Tine și de adevărul Tău. Răstoarnă cu puterea ta mesele celor ce vor să facă schimb de valori în mine. Da, vreau din toată inima lucrul acesta, chiar dacă unei anumite părți din ființa mea nu-i convine. Zic încă o dată, vreau Doamne Iisuse, amin. Așa să mă ajuți totdeauna să vreau Doamne. Să urmărim acum cele ce s-au întâmplat în Templu, cu e, odată cu intrarea Domnului Isus. Citim pentru aceasta versetul 13 de la Matei 21. Și le-a zis: Este scris: Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de telhari. Când se amestecă omul în lucrarea și orânduirea lui Dumnezeu, totdeauna strică. Voi ați făcut din casa mea o peșteră de telhari, spune Domnul Isus. Din minunata casă a frumuseților dumnezeiești, oamenii au făcut o peșteră de telhari. Așa o vedea Dumnezeu. Deși zidurile și obiectele din ea erau aceleași, deși slujbele și jertfele aveau aceeași înfățișare ca la început, totuși privită cu alți ochi, cu ochii Duhului Adevărului, ea se transformase în peșteră întunecoasă, unde tâlharii își ascundeau prăzile, adică totul devenise o formă goală, în dosul căreia omul își făcea interesele lui firești. Nu forma de afară interesează pe Dumnezeu, ci lăuntrul inimii. Inima poporului și mai ales inima conducătorilor religioși era departe de Dumnezeu. Lumina adevărului nu mai avea loc în ea, ci fusese alungată undeva departe, iar locul ei a fost ocupat de întunericul gros al minciunii. Însă această minciună purta hainele adevărului, ceea ce o făcea mai urâtă și mai respingătoare în ochii lui Dumnezeu, după cum tâlharul nu se deosebește prin îmbrăcăminte de ceilalți oameni. Faptele îl deosebesc unde se păstrează numai forma de evlavie, dar puterea ei este tăgăduită, acolo este o faptă tâlhărească. Oricine nu intră pe ușa nașterii din nou în lucrarea lui Dumnezeu, este un hoci și un tâlhar, după cum scrie Ioan în capitolul 10 cu versetul 1. Tâlharul nu urmărește altceva decât să prădeze, să strângă pentru sine ceea ce de fapt aparține altuia. Cine fură slava care aparține numai lui Dumnezeu? Nu este oare un tâlhar? Cine face lucrarea lui Dumnezeu un mijloc de câștig, nu este oare tot un tâlhar? Cine înlocuiește dragostea vie și închinarea adevărată cu niște forme seci, nu este oare un tâlhar? Cine ține la rânduieli, la tradiție, mai mult ca la suflete, nu este oare un tâlhar? Era și firesc ca Domnul Isus să fie avut repulsie față de templul pe care s-au cheltuit milioane, în timp ce poporul flămânzea. Dumnezeu nu era în templu, ci în cocioabele celor flămânzi. Iată ce ne spune o legendă indiană. Un servitor a vorbit regelui. Doamne, Sfântul Narotam n-a binevoit niciodată să intre în templul tău regesc. El cântă laude lui Dumnezeu sub copaci de lângă drum. Templul e ocolit de închinători. Ei se adună încet în jurul lui calbinele în jurul nufărului alb și nu au aminte la ulciorul de aur umplut cu miere. Cu inima strânsă s-a dus regele la locul unde ședea Narotam în iarbă și îl întrebă. Părinte, de ce nu intri în templul meu cu turla de aur, ci șezi afară în țărână ca să predici dragostea lui Dumnezeu? Fiindcă Dumnezeu nu e acolo în templul tău, răspunse Narotam. Regele? Încreți fruntea și zise: Știi că 20 de milioane de aur s-au cheltuit pentru clădirea acestei minuni de artă și asta a fost închinată lui Dumnezeu cu slujbe de preț? Da, știu, răspunse Narotam. Era în anul când mii dintre supușităi ale căror case arsese stăteau la ușa ta cerșind în zadar ajutor. Iar Dumnezeu a vorbit: Biata ființă ce nu poate să dea ajutor fraților săi vrea să clădească locașul meu și și-a ales locul său împreună cu cei fără adăpost sub copacii de lângă drum, iar acea pare strălucitoare de spumă e lipsită de toate, afară de fumul fierbinte al mândriei. Când a auzit regele lucrul acesta, mânios a strigat, Părăsește țara mea!" Sfântul a răspuns liniștit. Da, izgonește-mă, cum m-ai izgonit și pe domnul meu!" Iată, iubiților, că de unde lipsește adevărul, de unde lipsește dragostea, lipsește Dumnezeu. Și de unde lipsește Dumnezeu, chiar cer de-ar fi, se preface într-o peșteră de tâlhari. Dragul meu, cum este inima ta? Ai pe Dumnezeu cu adevărat în ea? În continuare, aflăm de la versetul 14 din Matei 21, următorul lucru. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Domnul Isus este totdeauna în templu, în templul adevărului, al sfințenii și al dragostei. Nici o clipă nu stă în afara templului și aici cheamă el orice suflet bolnav ca să-l vindece și să-l fericească. Aceasta e menirea templului, să fie loc de vindecare și noi suntem temple ale lui așa cum ne spune cuvântul cel sfânt. Templul este locul Domnului Isus și cine dorește să se întâlnească cu el, să vină înăuntru. Aici va descoperi frumusețea nebănuită a Harului Său, aici va primi viață și vindecare, lumină și putere. Cine vine pe calea credinței sincere și curate, va ajunge la Domnul Isus în templul adevărului. Credința te duce totdeauna în locul unde se află Isus și oricât de ori va fi cineva, pe calea credinței nu va putea rătăci, ci va găsi totdeauna lumina vindecării. La fel și cei șchiopi, pe calea credinței vor putea sări ca cerbii și vor ajunge sigur în templul adevărului. Zadarnică va fi truda celor care caută pe Iisus în altă parte decât în templul nefăcut de mână omenească al adevărului, al dragostei, al sfințeniei și al luminii tuturor virtuților. Zadarnică va fi truda celor care caută să ajungă la acest templu slăvit pe altă cale, afară de calea credinței, care izvorăște dintr-o pocăință sinceră, calea nașterii din nou. Zadarnică va fi truda celor ce ascultă alte glasuri, decât glasul păstorului cel bun. Ei nu vor ajunge niciodată în templul adevărului. Dragul meu, nu te necăji că ești prea orb, prea șchiop sau prea bolnav și datorită acestei stări să crezi că nu vei putea ajunge în templul la Iisus. Nu, dacă dorești sincer și dacă crezi curat, vei ajunge. Tocmai fiindcă ești prea bolnav, de aceea vrea să te vindece Domnul Iisus dacă vrei și tu. Vină la el în templu. Și vei vedea minune. Lucrurile acestea nu s-au petrecut fără martori. De aceea, în capitolul 21, versetul următor, versetul 15, aflăm reacția martorilor la cele ce făcea Domnul Isus în Templu. Citim versetul. Dar preoții cei mai deseamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în Templu și zicând O sana fiului David, s-au umplut de mânie. Ce observăm aici este că pe cât te ții că ești mai de seamă în lume, cu atât te umpli mai mult de mânie când vezi minunile și lucrările pe care le face Isus felul lui de a fi, prin ai săi, cu atât mai mult te umpli de dispreț față de copii, adică de oamenii simpli, oamenii fără școală și fără daruri. Cel îmbătat de mândrie nu poate vedea realitatea nici la el, nici la alții. Și cea mai mică scânteie îi aprinde mânia a cărei flacără îl mistuie mai întâi pe el. Preoții cei mai deseamă și cărturarii, apărătorii vechi ori se s umplu de mânie văzând și auzind pe copii cum laudă pe Domnul Isus. Așa a fost din dintotdeauna. Este plină istoria mișcărilor evanghelice, Istoria sufletelor întoarse la Dumnezeu, suflete simple, ca de curând nou născuți, care în dragostea și înflăcărarea lor lăudau și vesteau pe Domnul în cuvinte simple pretutindeni și care au fost ținta atacurilor pline de mânie ale oamenilor care dețineau anumite funcții în templu, oameni mai învățați și mai cuvați în lume. Dar așa după cum odinioară copiii nu au putut fi opriți de furia preoților mai de seamă și a cărturarilor, tot așa și astăzi, copiii lui Dumnezeu înaintează biruitori oricât de multe săgeți ar trimite cărturarii moderni. Căci nu trebuie să uităm un adevăr. Nu preoții cei mai de seamă reprezentau pe Dumnezeu atunci și nu ei apărau cauza adevărului, ci copiii. Tot așa stau lucrurile și astăzi. Sufletele simple, care prin pocăință sinceră au rupt-o cu a păcatului, care prin nașterea din nou au devenit copii lui Dumnezeu, ei reprezintă împărăția cerurilor, ei sunt apărătorii adevărului, ei singuri pot aduce laude și osanare a care este stăpânul cerului și al pământului. De ei se bucură Dumnezeu. În versetul următor, versetul 16, aflăm cele ce i-au reproșat acești furioși. Să ascultăm versetul. Și i-au zis, Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor care sug? De multe ori un copil prinde adevărul pe care un savant nu le poate prinde. Și aceasta este natural, pentru că adevărul nu totdeauna vine pe căi ocolite, ci sunt împrejurări când el vine direct, prea direct și pe căile cele mai simple. Copilul neînvățat cu diplomațiile lumii îl primește și se bucură de el, pe când omul mare, învățat cu fel de fel de ocolișuri și cu metode speciale, se încurcă și nu l mai poate primi. După cum s-a mai amintit, copilul, fiind cu inima simplă, poate primi adevărul simplu. El face de rușine pe cei mari și în felul acesta este un apărător de nădejde al adevărului și gura lui aduce laudele cele mai curate și mai puternice. Se povestește că într-o casă de oameni bogați nu se făceau rugăciune la masă. Într-o zi însă, cineva din casa a fost poftit la masă într-o familie unde se făcea rugăciune la masă și i-a plăcut lucrul acesta. Întorcându-se acasă, cel om a propus alorsei săi să facă rugăciune la masă nu numai în acea zi, ci în fiecare zi. Îndemnul lui a fost primit cu oarecare neplăcere și, după o tăcere mai lungă, stăpânul casei și-a dat cu părerea că rugăciunea făcută în fiecare zi ar ajunge un lucru obișnuit, iar repetarea acelorași mulțumiri, an de rândul, ar face ca rugăciunea să devină pentru toți un lucru fără nicio însemnătate. Nepoțica, o fată de vreo șapte ani, a îmbrățișat atunci pe acel om și a zis Dragă bunicule!" atunci nici mie nu-mi este îngăduit să vin la tine în fiecare dimineață și să-ți spun bună dimineața sau seara noapte bună, fiindcă acest lucru este un lucru obișnuit și mereu același. Omul nostru a înțeles și a fost nevoit să recunoască adevărul care era de partea fetiței. Adevăratele laude și întărituri sunt aduse domnului și adevărului său numai de gura copiilor. Cine nu devine curat și simplu ca un copilaș, nu poate slăvi cu adevărat pe Dumnezeu și nu poate fi folositor lucrării sale. Tu ai scos laude din gura copiilor și din gura celor ce sug, așa spune psalmistul. Cu cât un om e mai mic, mai copil la răutate, adică cu cât e mai smerit, prinde mai bine adevărul lui Dumnezeu și îl poate înălța mai adevărat și mai puternic în laude și în osanale. Iubiți ascultători! Încheiem aici programul numărul 178 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Să dea Domnul Dumnezeu ca toți cei care l-am ascultat să avem niște inimi de copil, lepădându-ne de noi înșine, de toate metodele noastre, de toate preconcepțiile și prejudecățile noastre, să primim adevărul Domnului într-o inimă simplă, așa cum ni l-a dat el în cel mai simplu mod, să ne pocăim de noi înșine și apoi să trăim o viață de încredere în el, aducându-i cinste și slavă că ți-o merită. Amin. Și acum, timpul care ne-a mai rămas disponibil, am ales să-l folosim din citire unei poezii al cărei titlu este Nu atunci e liber omul. Nu atunci e liber omul când trăiește în păcat și când poate după voie a umbla împiedicat, ci atunci e omul liber când mai drept și mai frumos, conștient și înalt trăiește ascultarea lui Hristos. Nu acolo e bună viața, unde nu în desfătări, și unde numai flori și zâmbet poate avea pe orice cărări, ci acolo e viața bună, unde aduce, nendoios, pentru Dumnezeu și oameni, rod mai vrednic în Hristos. Nu atât ai fericire cât poți să trăiești cum vrei și tot ce îți dorește trupul poți să ai și poți să iei, ci e fericire atât cât cu Sufletul voios. Poți trăi și în gând, și în faptă, și în duh una cu Hristos. Lumea asta nu-i o țintă, moartea nu-i sfârșit de drum. Nu ne-a fost viața dată numai pentru cei acum, ci e lumea câmp de luptă, moartei pragul nendoios, ori lângă Hristos de pururi, ori învec fără Hristos. Ajută-ne, Doamne, ca toți să fim înveci lângă Hristos. Amin! Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine! Arul acesta, stați Arul acesta, stați Arul acesta, stați Doamne, tu știi ce e bine! Sluș pe ei, ce fac pentru ce?